«Це я знаю без лікаря. 113. Найважче перебути до ранку. Поки почую тих два по два варварські дзвінки, ще трічі в жар. І чотири рази я змерзну. Двічі поміняю нічну сорочку. Яскраво-червона на темно-синю. Закипиті вистогна кава. У когось на балконі сім разів прокукурікає півень. Автореверс з глядачі перемотувати плівку теплівку із вкрадливим і від того більш дратівливим золотим саксофоном. Хлорована вода з-під душу викличе доту. Перелякає перший різкий дзвін трамваю. В дзеркало таки підтверджує, що обличчя жінки – це фотографія її минулої ночі. Я ще могла би прикласти до мішків бід очима на терту картоплю чи заварку чаю, але потім може, не встигнути їх змити. Два по два очікувані дзвінки у двері, лані звести з ума, бо ніколи не знаєш точно, коли вони тебе дістануть. Коли ти витискатимеш з цюбика зубну пасту, розпилюватимеш очищувач повітря, протиратимеш змокрілі пахвача, коли щогодини мінятимеш білий бізгальтер на чорний і навпаки. Коли перед покої він бере мене за плеч, я щоразу кажу, пам'ятай, що я пам'ятаю про тебе. Він сміється, плеще мене по щоці, тоді голосно цмокує у скроню і мовчки зникає за дверима. А тепер я дивлюся на годинник, стрілки якого несамовито гасають під циферблату, ніби вони заповзялися саме сьогодні оббігти навколо екватора, і чую, як у мені мертвіє кожна клітина. Годинник показує – полудень. Отже, вчора перейшло у сьогодні, може, уже хилиться до завтра, а я й не помітила. Коли він каже, поки сонце зійде, це слід розуміти з точністю до навпаки – але навіть я, така загартована постійним сонцем, що сходить і ніяк не зійде, не можу подолати свого повільного змертвіння, як би знову заснути, чи тихо знепритомніти відтрати крові, яка витікає з порізаних жил, чи ж бурнути на сходи західні двері недокучливу кішку. Та кішки у мене немає. Ми жили цілі-цілісінькі. На жодну антидепресивну чи седативну пігулку організм не реагує». І я привидом сною між спальною і кухнею, пораз по раз озираючи у вікно. Розшторені вікна не заважають сонцю нишпорити по квартирі. І лють, страшна лють на оцю колишнього квартиру, на сонце, що припікає, на день, що безсоромно панує довкіл мене, лють на весь світ охоплює мене з несамовитою силою. Чоловікам легше. Вони можуть напитися, вдаритись у блуд, набити комусь пику, та господи Боже мій, чоловіча лють має дві тисячі виходів. А що залишається для мене? Валідол, мокра подушка, побиті тарілки? Ну, побила одну півпарційно із золотистим обідком. А тепер шукаю перекис водню, щоб залити порізаний палець. Водню, звичайно, немає, спирту немає. Добре було б випити вина. Вина немає також. Взагалі в цій квартирі немає нічого, окрім запаху колишнього господаря. Господаря квартири чи теперішнього мого господаря. А те, що є, допомогти, не може. Треба було б щось з'їсти. Солена Галіна Бланка просить якогось сухарика. Немає навіть сухарів. Після переїзду я ще не встигла розпакувати, як слід речі – ні, не так. Я не хотіла встигнути. Мені поспішати нікуди. Лише у спальні і на кухні старильна чистота і порядок. Але ніде нема навіть шматочка хліба. Я планувала сьогодні вранці, чи це вже вчора, вийти в місто за продуктами на дорогу. Мої плани зруйнував один телефонний дзвінок. А я чекаю дзвінка у двері. Немає ніякого. як квиток на варну. Його тепер можна взяти під скло і повісити замість образка над ліжком. О цій порі софійський поїзд, мабуть, стоїть на румунському кордоні, підвішений над колією, і йому міняють колеса. Варна видніється у тумані. А за туманом нічого не видно, хіба що сіль від сліз. Увесь день я металась до телефонної трубки, чи не заклинула, не заблокувала, не відключили. Монотонні гудки лише розпалювали лють, і дала трубку як найпідступнішого ворога, вкладаючи в цей кидок усю свою ненависть. Цікаво, коли на світових змаганнях спортсмен кидає ядро, і він вкладає у свій кидок свою лють чи любов. Зиркнувши на циферблат великого насінного годинника, я навіть мовчки попрощалася з Варною. Варна ніде не дінеться. Хіба море змиє сантиметр другої суші? А гроші, викинуті на вітер, уже не порятують моїх садків, але й не зроблять жебрачкою.